زیا خمراغی زیا سنگ چل دیولی دیجوڑی سبر نشو زیا و الرحمن جی ما دا پیچ سره شیر که بسم اللہ الرحمن الرحیم رب يسر ولا توعصر وتمم بالخير اي زمان ربا دا كتاب دارة عصان کی ولا توعصر او دارة مقراني وتمم بالخير او دا بخير و عافيت دارة باند ختم کی استلاحات لسان القرآن لسان القرآن نمراد د لسان القرءان نو مراد عربي دا او دا عربي د قرآن د جبي د عربي بعض استلاحات دا اصل کې دی پدې کې دا بنیادی د علوم د ذکر کړې دي چې کوم د عربي د جبي د زدکړې د पारा د لسان القرءان د पारा د لسان القرءان د دا ضروری و علوم دی نو ان شاء الله تعالی سپدی کتاب کې به با بازه اصطلاحات دا منګو وایو او, او چیزا تاسو کله په دی بنیادی خبرو باندې پوه شئ نو ور سره بمنګ بیا نور ان شاء الله تعالی شروع دا د دعلوم باندې دا د خبر په ذهن کې واچوي د دې څنګه چې د قران علم دی یو سیزم انسان نه پور اس کید او نه پلس اورز کی او نه میاش کی او دا یو مسلسل عمل دی چې انسان د دې سره تړلېوی او نو الا لک رورو د دې چې کومه په پچیت گیانی دی لکه تر دې پوره تاسو خپل قرآن ته وګورئ چې د قرآن سره د کلونو یو واسطه او په قرآن کې چې کوم اسانتیا ده او الله پر کې هغه اسانتیا او تیسیره چولې دي باوجود دا غنم کلمنګ قرآن وایو نو داسره تلغي چې امر من په کتاب شاید چې د دې پوسوره فاتحه هم من صحیح نه کوي ګونه پرسی گو. ودارنګ بیا چې نور د کوم علوم دی نو د دې دغه حالت د کوم مثلا زبرت او ما ما تقریبا یو سورز مخ کی ماده تذکرۃ الحفاظ مطالعه کوله نو دغه په عربی کی نو په تذکرۃ الحفاظ کی ما چې کلا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دغه حالات تقریبا دا پا سلورم نمبر ده سلورم نمبر پینزم نمبر بانی دا دا ترجمه ده بلنبی ده ابو بکر صدیق ده دویمه ده عمر ده درمه ده عثمان ده سلورمه ده علی رضی اللہ تعالیٰ نهو ده پینزم ده عبدالله بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نهو ترجمه ده نسنگ چی آگا شروع شید آگا آگا حالات نپائی که ورپسی دا اغا پو بارکیو روایت راوڑی نو اغا وی چی وَتَسَمَّعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لَيْلَةً نو اول اگر پتسکر تلفاز دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا نو پدی بانیمانن سبا دا او کارم شورو کڑے چې چیزا رو رو تقریباً دی کی دا شپگوو صحابای کرامو دا غی ده احوال ما مکمل توربانې پاره اعراب واچول نو یو خدغه اعراب د قصد میدارې چیزا لکه ايندا د پردایو فائدہ دا اخ او دویم دا دا زما غيو پریکټس هم دی پریکټس هم دی چې په کې لک یو یو لفظ باندې ته سوچ کې نو پاغت په معکی یعنی دا بعد کې تقریبا دی او سورزو هغه د سوچ بي چار نه بعد چیر ان نبیو د دی فاعل دی ان نبیو د دی فاعل او د نبی د پار نبی چوکې مذکر دی نو د نبی د پار فعل چکم پکاره نو تل پکار دی او دلتا د کم مثلا تسمعو واخلو نو تسمعو دا بد واحد مؤنث فعل راشی مخاطب جوړی کې نه چمنګ مثلا تسمعوا وحلوا زکه چې آلريډی فایل په دا غزه کې موجود دی نه بیا د څو روزو د سوچ بچار نه بعد دا په دی نتیجه باندې ورسېدم چې نه اصل کې دا د مجرد ابواب نه نه دی بلکې دا د باب تفاعل نه دی او د باب تفاعل چې کوم لوم بني صغه ده چې کوم د مذکر د پارا راځینو اغات تسمعوا راځي یا يتفاعل مقصد دې دا خبرې داو چې دا دا دا دا دا دا ده دې سره د دې علوم سره او د دې فنون سره زم ما خپل دا د سن 2000 نارادي خدای تعلق دي لیکن نم پای کې داس عبارتو نارشي چې انسان د غیب د غ باندې مجبور کای نو دا یو مسلسل مهنت ته او کوشش ته دا بکوي او دا ستاسو د دا غ پورېم ده د دلچسپي پورېم ده که تاسو پا دی که سور دلچسپی آغا آخ لی نو دا دری علوم بنیادی علوم دي دای زکر کری دی علم الصرف لن بنی الصرف تی دویم علم النحو دا او دریم علم البلاغت تی بیای بلاغت وزید پا دریو علومو کے تقسیم کری دی جریته علم البیان وئی علم المعانی وئی او علم البدیع وئی علم صرف دا ستوئی انګلیش کې د دې لپاره دا کانګوجیشنز دایلیکلی دی لفظي تغیرات کې علم کو علم الصرف وایته هي یو لفظ سکیکم لفظي تغیرات راځي لکه اوس مثلا صرف اس لقد دیو فیل اغه مختلف تقسیمات وګرا لکه مثلا قال دی نقالا ده قالا په شکل کوم دی چې اخره کی وسره د لام نبا لفسوا کی ده قال نقالا چې دا د تسنیه شوا ده لام سواو یوزي قالو قالوشي دا جمع شوا خط قال سره تا یوزي کی قالت شي بیا دا دینا واحد موانس مراد دی خاقالتا چشین بیا تثنیم موانس مراد دی دارنگی قلنا اخیر اکی نونو بغیر د لفنا آغا جمم موانس دی خاق قلتا دا واحد مذکر حاضر دی قلتو ما تسنیم مذکر حاضر دی قلتم قلتی قلتو ما قلتو نا قلتو قلنا دا رہنگی دا خود صرف پو مازی کی شو پو مزاری کی یقولو یقولانی یقولونا تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی تقولونا تقولینا تقولانی اقولو نقولو دا د مزاری سی غیشوی بیداغین بعد د امر دا سره پو دا قل باب دے قدین چی امر جوڑے نقل قولا قولو قولی قولا قلنا یعنی دا صرف پدی اوس پدی لفظ کی حالانکہ باب امغا کمچه قول راضی قول وی ونا تا وبیا دغی باضی ماضی سره تعلق ساتي باضی د مزارع سره نو دا پدی لفظ کې چکم دا لفظي تغیورات دي دا منګه په علم الصرف کې ډیسکس کو او علم الصرف کې منګه دیو لفظ هر قسمت دي چې کم فارمز جوڑی گی او کم قسمون جوڑی گی علم صرف عام طور بانی زمن خلکو د دا علم النحو بارا دا وریدلی دی چې علم النحو دا دیر ضروعی دی او یاد ساتھ کم خلک چه د صرف د حقیقت نه خبر دي نو صرف دا علم النحو بنیاد دا دی علم الصرف نہایت ضروری علم دی او دا ډیر ضروری علم دی زګوځه دا د نحوه کې ته سینټنسز او جملی جوړې او لیکن په علم الصرف کې ته د یو یو لفظ نه ته بحث کې مچ اول په لفظ پوي نه نو ته جملی څنګه جوړې کې د دې وجنه لفظي تغیرات کې علم کو علم الصرف وایته ټیک شو چې په یو لفظ کې کم تغیرات راځي او صرف وای اړول وته و قران کې بار بار مونږ دا وایو وتصریف ال... آ... سنگ راځي وتصریف الرياح ال تدریب معنا په سوره بقره کې کله چې آغه دویم زلد او توحید مونږ ذکر کو وی الله او کوم الوه واحد نو په 164 کې تصریف الرياح او په اړهولو راډولو د وریځو کې خواوگانو کې او غاني دا غي اړهول وكذلك نصرف الايات صرف او دا غرنگی اړو راړو منګه د لایل یادت ساته علم الصرف کيم دا لفظ اړو لري راړولی شي کله واحد کله تسنیه کله جمع کله غائب کله حاضر کله متکلم کله اسم فاعل کله اسم مفعول دا مختلف احوال او تغیرات او اړول راړول دت صرف وې ادیوجنه دا ګردانو نوم په صرف کې ویلي کیږي نو لفظي کې علم کو علم الصرف کہتے ہیں ٹھیک شو بدغه لفظ یاد ساته د قران تصریف اڑول راڑول بدغه دا صرف معنا دا اس علم میں کلمہ کلمینه مراد لفظ ده ٹھیک شو په صرف نحو کې واحد لفظ تکلیمه وای کلمتون دلام دلام دزیر د کلمتون کلمنه کلم غلط ته کلمتون لفظ ورډ کې اندر تبدیلی کې اصول بتایږي ځاتې چې کله د قال انا یقول جوړه د مازینه مضاری جوړه مدایات ساته د دې د پاره خپل قاعده دا به چې کله امر جوړه قل دا د مضاری نه جوړیږي د خپل پرنسپل او د خپل اصول دي یعنی علم صرف با قاعده د یو اصول علم دی چې کله ته هغه پیمانی او هغه اصول ز د کی تاسو هغه ټولز راشي نو ته به یو لفظ هغه ز لیکن بیا چې په وزن باندې صوره صوره الفاظ راځي نه یاد ساته هغه بت هغه بیا تاسو د کولې شي نو په دې علم کې دا لفظ دننا چکم دا بدل دو را بدل دو چونکه د صرف مانا تبدیلی د تغیور دی نو پا دی لفظ کی چکم تغیورات او تبدیلیاں نرازی او داغی اغاو یعنی دا اسی نرازی پا تک بانی بلکه دا باقی دا دا, دا دیخ پل اصول دی او دیخ خپل پرینسپلز دی نو هغه پا دی علم کی دا خود لے کی گی لکا دو ایک لفظ نصرن وسنا سورن دا مزدر ده مدد کرنا نو د دین به بے شمار او افعال جوړيږي اوس د دین ته اسماء جوړکا ناصر مدد کرنے والا منصور د چاچی مدد کړې شوه دي خدارنګي خ انصرو صیغه د اسم ته تفذیل سره ډیر مدد کوونکې نوصرا ډیر مدد کوونکې خزی نه دا په دا زبانو د دی نه بله اسمما او افعال سرهه نصرروت نه سرتهصر نه نه سرته نه سرتما نه سرتون نه سرې نه سرتما نه سرتون نه نه سرتوصر نه دارنګې بیا افال مزارې جوړ ک ی سرو یصرانې صرونه تنصررو تننسانی یینصرونه تنصرو تننسرانانی تننسونه تنسوری تنسورانی تنسورنا انصرو وننسرو دا بیا بدی طریقه بانی د دینه افعال نو دا سمره چې د دینه دا مشتق روزی نه داتی مشتق ستوي ډیداکت قول ہوتا اخس قول ہوتا چې د دینه بے شمار اسما او افعال مشتق بل مانای لیکلي نکاله نکاله جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں نو دا پا علم صرف کی دا د سکس او یو ډیر نحایز ضروری علم او ډیر ضروری فن زکی دی زکیدیش د دی پانی نه بعد د علم الصرف کی چکمه 7 اقسام دي نو هغه 7 اقسام غو وایو ور سره ور سره بد دی یو گردان موایو او ور سره بد کتاب د مخ کی بیا یو نزا ان شاء الله تعالی تاسو ته ور سره ال مشرفم زده نزایو پینزمنٹا لسمنٹا ٹائم با غیلوم ورکو او اس مخ کی مثالی مس�� ورکڑی دی نصرن سے نصرن دا فیل جوڑ شوی دی ناصرن مدد کرنے والا دا اسم تی دی منصورن مدد کیا ہوا دینم اسم جوڑ شوی دی ینصرون دا اوس جمع تی جوڑ شوی دا غائب کی تنصرون دا تی بل فیل جوڑ شوی دی بداسه د یو لفظ نه بلا اسماء او بلا افعال د ته جوړي او د فعل مصرف کی دا سيزونه ډیسکس کیږي علم النحو علم النحو دا د دې د بارے معنا د ترتیب کلام د سینٹاکس ترتیب کلام یعنی کلام چته جوړي په علم مصرف کې هوته د یو یو لفظ نه بحث کې وچکله کلام جوړې نو د کلمو نه بیا کلام جوړیږي یو یو کلمه چې ته یوځې کی د دینه کلام نو هغه کلام خو ګډوډم کیږي دښی تخوا مثلا یو سړی به یغبک هو بروست کیو بل لفظ به تر مخ کی کی نه نه علم النحو تا ته دغه کلام په ترتیب سره چې باقاعده دا غینه یو پراپر جمله جوړه کی او یو تی ورکی دا قانون او د قائده مطابق دا تا تا علم النحو خی یعنی ته به جملی څنګه جوڑے تا دی وجنه دا کما عربی کتا تا قرآن کی خکاری نو دا با, با خیدا جملی دي تا تا که حدیث کی خکاری جملی تا تا که عربی کتابون اخکاری نو دا یاد ساته پا دیکی علم النحو یو شوی با خیدا یو عالم چې هغه کتاب لکی یو جمله ل یو ترتیب نو پس داغه نه جمله لکه دا پار جبکه دا ساده لکه مثلا زه چې اوس دا کم الفاظ وېما نو کدی جمله کې لکه کم یو ټکه اغاز ورسته وېما او یوازې مخ کې وېما نو ټیک تاغه د جملهغه مفردات خو بتا سو ووري او لیکن په معنا به ډېر په مشکله کویږي ایک شوا لکه زه اوس مثلا صرف دا ټیک شوا دا جمله که زه چې شوا ټیک اگر چه دو الفاظ دي لیکن په سړي بوج رازي نو با قاعده چې او كلام هغه په ترتیب کیوینو اگر کا هر څومره د جملې اپ انسان बने بوج نه راوړيو مخاطب په خبره باندې خپويږي خه اس علم مې کلمات اوس ګوره پدي کې کلمات چون کې جمله کم اس کم د یو نه بزيات کلمات وي اس علم مې کلمات یعنی الفاظ ورډز اور فقره سینٹینس کلام سینٹینسز کو ترتیب سے جوڑنے کے قواعد بتائے جاتے ہیں علم السرفم باقیدہ دو اصول و دو قواعد و نم دے جی تاسو اگا قواعد اگا پرنسپلز اگز دکئی اگا اصول دکئی لبیائی تاسو بڑھ علاکہ اس دکڑی با تاسو یو شئی و لیکن تاسو بے اپلائی کولے پا بلا سیزنو باندے شئی دارنگی علم النحو مسل کی دو دو قواعد و دو اصول و نم دے تاسو دا اصول زده کی نو دا اصول تاسو بیا په هر قسمه الفاظه بانی او غریبانی اپلای کولای شي tino کلمات دات ساتي عربي ژبا ددريو کلماتو نه جوړا ده اسم ده فیل ده او حرف ته اسم ده فیل ده او حرف ته د دي حرف نه مراد د حروف تهجی نه دي کم چې الف باطا بلکه د دې حرف نه مراد د اسم او د فعل مقابله کې چې کوم حرف راځي دغه حرف ته مراد ده په علم النحو کې چې کوم حرف مراد ده دغه حرف ته یک شو لکه اوس مثلا په علم النحو کې اننا اوس اننا په ظاهر باندې د سر کې د حمزینه او ورپسې نون مشدد د اننا دا اوس حرف ته په علم النحو کې اگر چې ګورې حروف تهجی پدی کې د دری استعمال شوی دي نون کدوزه واخلی اننا دوزله نون او یوزل حمزه د درې حروف دي حروف تهجی لیکن پېتا په علم النحو کې حرف الاکننا اوس الاکننا حرف ته په علم النحو کې یعنی اګه چې بایګي کم چې هغه الفابيتکل لیټرز دي الفابيتس دي پدی کې درس لور دي لیکن یاد ساتے نه اسم دے نفیل دے بلکہ دا حرفتے پا علم النحو کی تینوں کلمات اسم فیل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترتیب اور ترکیب بتائی جاتی ہے دا بتا سنگا مرکب کے دا بتا جملہ سنگا جوڑے او داریں ترتیب دا بتا پا علم النحو کیز دکے تک شوا خدرین دا اس علم کے ذیے علم کے ذریعے اسماء کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ تیات دا ده علم النحو کی نهایت ضروری چیز دی تاسو کې چرته دي مولیا نو منازري ووري نو یو بل په دی کې راګيري لکه مثلا یو مولا چې کلا غته په مناظره کې هغه عبارت وای پخبل دلیل کې عبارت پیش کړي یا مثلا مقابل دارا دا د کتاب یو عبارت پیش کې د عربی نو پای کې کوم مذارو کې تاسو ووري نو اوس کم سړې کم مذار چې هغه مثلا عبارت داسې وای لکه زه تاسو ته تا عبارت به تو نمونه عمددغه تذکرۃ الحفاظ نبراوالم نو مولیان چکلہ بدی کہ بحث کئ دګه مثلا اوسه د ابی بن قعب تذکیرا ده چکم لا اگر په نحوه کې کمزورې د لفظ په دی اخیرنی حرف باندې اغه اعراب نشی ویلې اغبوی عبی بن قعب بن قیس عبی بن قعب بن قیس ابو المنزر بے بوئی الانصاری الخزرجی ان نجاری دارنگی آب او الصحابہ سید سید القرآ اس ٹک تا الفاظ خواگی یو یو قرآن پا دی انداز بانی باکسر با پی مخالف مناظر بیا اعتراعی کہ اے عرب جاری و آیا جاری ایسا یعنی باقیدہ پا یو حرف اخیرنی حرف بانی دفز تب باقیدہ طور بانی بل سرے جڑا و چې د کم سڑی نحوہ اغا مضبوطی لگ تازو دا دریم پوینټ ګورې اسم کې د اسماکې آخري حرف کې حالت معلوم ہوتے ده چې او دې جمله مې اسم کي حیثیت او مقام کا تعيين ہوتا ہے۔ نو مثلا بدي کداسي چکم سړې داغه نحوه مضبوطې نوغه عبارت دا سي وې چې ابي بن كعب بن قيس ابو المنذري الانصاري الخزرجي او ان الجاري اقرا الصحابتي وسيد القراء شهد بدرا والمشاهدة وقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد من سمع الكثير وجمع بين العلم والعمل ومناقبه جمة حدث عنه أبو أيوب الأنصاري وابن عباس وصويد بن غفلة وأبو هريرة وطائفة حملوا عنه الكتاب والسنة پدی اندازبانی هغه عبارت یو یو لفظ داغي په اخرنی لفظ باندې هغه اعراب هغه جاری کوي په علم النحو کې داس دکیږي چې اس علم کې ذریه د هدي اسما لیکله د پېټ په کار نه چې اسما دیول کی کو اس علم کې ذریه اسما اور فیل کې آخری حرف کی حالت جوه یې معلوم ہوتی فعل کې خواص خیر معلوم دی خبر البیام بدل لفظ جکم اغه اخیرنه حرف اغه حالت ته نو اغه به کې پته لګي او جکم سړې د اعراب جاری ویلې شي د دې مطلب دا د چیرې د دې سړې نحوه مضبوطه ده او جکم سړې د وسوي چې دا وی لفظ وی او په لفظ اخیرنه حرف پاره اعراب زیر زبر پیش اغه پته نه لګي چې دا کم یو دی لکه اوس مثلا او یوب نو کعبن او شکم سړی ته د قائدی پتا نه ینو هغه وای چې اوبې بن بن خدې ټیک ده خو دا ابن د اوبې د لپاره سر اعراب کې سو واقع کیږي نو هغه چاته چې پته ده چې اوبې یبن او کا عب ابن قیس نو هغه لمنه ابن چې ده پیش پيشوي په دویم ابن باندې بزیر وای د دی کې باقیده د علم النحو چې کم قواعد دی او پرنسپلز دی هغه پکې انوالو دی دې مثال ورکړې ده مثلا قلمون اسبق قلمون په کوم وخت کې راځي قلمن په وخت کې راځي قلمن په کوم وخت کې راځي دارنګي القلم دا وګوري اخیرانی حرف بانی اغه جاری شوي د قلمون میم کې رفضا او بلکې به تنوین بانی اغا زبر دے او قلمن په دې کې زیر دے دارنګي القلم میم بانی رفضا. لب درې مثالونه د د حالت او دویم چې هغه د معرفی دا حالت تي یعنیفلام پ داخل دی در جبالله درج مثال می آخری حرف مییم پر کبی ااکلی پیش ہے کبی زبر اور کبی زیر او کبي ډبل ی سان او وجه دا ده چې دااکلی راځینو دا اکثره د معرفی حالت لیکال قلممو ال قمه دا اوس د معرفی حالت ک لیکلی شوي د آفلام سره او قلمن قلمن قلم دا دا نکیری حالت تی اس لکا قلمن هر یو قلم مراد کی ویشی او القلمو خاص قلم مراد دی ٹک شو لکه مسلا ڈالر مراد دی ڈالر چکم پین دی یا یو خاص قلم تی مراد دی ٹک شو نو پدی کې دا دوا چکم علوم دي دانن منگا ذکر کلل ان علم بلاغت دا غي حواله سره چې صرف تاسو هغه تعریف زکه اگر چې علم بلاغت باندې ځان لا مستقل کتابونه دي